Втората идея за размишление правилно разбиране на доброто и злото. Доброта, която не е избрана свободно от свободният избор на човека, никога не може да бъде истинска и пълна. Кабала обяснява, ако ние нямахме избор, ако беше само самата доброта, ние нямаше да стигнем до нейната дълбочина и до нейния най-виш израз – благоста. Най-вишия израз на добротата е благоста. За радост тази дума е много силна в български е една от най-силните думи. Думите любов, думите бог са опетнени по някакъв начин. Злоупотребено. Тази дума е много скрита, почти неразбираема, понеже спада към високо измерение. Просто не могат да я опетнят. Никой не може да я опетне. Тя си остава загадка. Някой път може да я тълкувам. Тук нямам идея, но тя си остава прекалено дълбока дума. Духът в нея е прекалено дълбок. Коренът е дълбок. Ако добротата беше... Единственият ни свободен избор. Единственият ни оставен избор. Тя нямаше да постигне целта си. Когато Бог наказва, Той въздава правосъдие, а не зло. Тук само се сещам за една прекрасна мисъл на Шри Рубиндо, Макар че йога е така, той се е домогнал по един свой начин, понеже е много искрен към себе си, домогнал се до мистика. Някой път може да ви изнеса някои негови мистични закони. Тук се сетих за един. Забележете, Бог е велик, казва велик и страшен мъчител, защото той знае крайните резултати. Забележете колко дълбоко. Това мъчение ще изкара след време доброта и светлина в тези, които са измъчвани, защото те са по-упорити в злото и в тайни удоволствия, отколкото трябва. Ние го наричаме мъчение, терор, не знам с какви глупости, по сме слепи. Бог знае точно кой до къде да го измъчва, за да го пречупи по пътя към съкровенното, но това не е лесно да бъде разбрано. От менталните хора, умствените хора. Затова аз избягвам да говоря за тази по-дълбока мистика, щота се наричам тежка артилерия. И някой достатъчно е някъде да кажат където не трябва. И знаете, до сега сме сменили, вече ни броя колко зали сме сменили колко става се по-трудно. Затова по-малко ви казвам така, между другото, иначе да ни стане друго. Така. Хората мислят че дяволът е самостоятелна личност. Особено пък са заблудени тези, които мислят, че той има рога, че има копита и така нататък. Злото според Кабала е древната скрита доброта. Забележете. Кабала прави друго толкова мистично. Древната и скрита доброта. На кого? На самия Бог. И чрез злото Бог ни завръща при Себе си, защото Той наистина е любов. Но ние просто трябва да го разберем. Чрез злото Той ни завръща при Себе си. Ето защо злото е допуснато от Бога. Кабала казва още, че наличието на зло е основното качество и преимущество на този свят. Забележете. Основното качество и преимущество на този свят. И казва Този свят не е бил сътворен за доброто, а заради едно ново и много по-висше добро, за което говорихме и преди. Истинското добро. Значи не е сътворен заради доброто, а заради едно ново и много по-висше истинско добро. Това е целта и на сътворението. Това висше добро възниква от преодоляването на злото в името на свободния избор и в името на истинското добро. Кабала казва още. Злото се нарича Ситра Ахер. Ситра Ахер означава другата страна. Не е зло, просто другата страна. И една от най-тънките уловки е когато се явява убеждението, че Бог е на другата страна. Бог никога не е на другата страна. Той никога не е на страната на злото или на твоя враг. Но така изглежда. сякаш Той е против вас. Но, Кабала казва, Бог е винаги на ваша страна, достатъчно е само да го призовеш. Просто, достатъчно е само да го призовеш. Бог е навсякъде, където ти го допускаш. Навсякъде, където ти го допускаш. И Кабала обяснява, злото наказва човекът, за да не се отдалечи той прекалено много от Бога. Значи това наказание, злото наказва човека, за да не се отдалечи. Човека е много упорито същество. Просто наказва човека, за да не се отдалечи той прекалено много от Бога. И от душата си, и от собственото си развитие. Божието наказание е скрито предпазване. Това е хубаво да се запомни. Той е неговата скрита милост. Няма значение дали я разбираме. Пак е така. Но по-хубаво е да разбираме и да сме съзнателни. Наистина, когато човек получи гносъс, Бог му дава от себе си съзнателна част. Прехвърля му чест откровение и човек става съзнателен. След откровението той вече има в себе си висша съзнателна част. Да разбереш Бога и Неговия скрит замисъл за злото, означава да разбереш просто Неговата скрита любов. Така действа тя. Тя знае защо действа така. От много питания, ама защо е така, няма да постигнеш. Трябва да се молиш да разбереш Бога и себе си. Да разбереш Бога като такава любов, насочена към Тебе, независимо в какъв вид. Болести или здраве, наказания или добри неща. Това значи да, да разбереш любовта на Бога. Това е освобождение. И така, след като целта на злото е завръщане в Бога, и наистина е така, след като целта на злото е завръщане в Бога, Кабала задава въпрос тогава злото зло ли е? Не. Отговорът е не. Злото е скрито добро в ръцете на премъдрия Бог. Злото е замисъл на Бога, за да може в нас да се събуди самия Бог. И Той да ни ръководи, защото Той много иска да ни ръководи. Но ние трябва да го разберем. Той иска да ни ръководи в нашия път, а не втората му сила Сатана. Тя е само заместник за упоритите. Тя идва по други закони. Но ако ние сме упорити в злото и в тайните се удоволствия, пък и явни, тогава Сатана и неговите агенти ще се прилепят към нас. Те просто залепват. Борбата на тия, които се борят със злото, е много жалка, защото това е борба само с един условно привидно паднал херовим. А той просто е част от скрития Бог. Тогава с кого се бориш? И Библията пак предупреждава, не се противи на злото, но човека е просто Не Незнаещо същество и най-лошото е, че не иска да знае. Той си е упорит в много неща. Тези, които се борят с злото, забележете. Кабала казва, стават част от злото. Това е закон. Тези, които се борят с злото, се свързват с злото и стават част от злото. Стават така постепенно, човек става обречен. Само чрез единство с Бога човек може да го преодолее. Злото е разрушило много цивилизации, които са мислили, че творят добро. Но тяхното добро не е било истински възход към Бога. И тогава идва казаното в Библията, което и преди съм казвал в Исаия. Сам Бог казва в Исаия, аз творя зло. Тоест, аз разрушавам цивилизации. После им дава нов шанс, като те носят вече други имена. Египтените са природени атланти. Атлантите са други природени. Просто се пренасят, видоизменят се имената и растат определени ядра от определени същества и хора. Това означава самия Бог в действие. Тоест, Бог руши определени цивилизации чрез себе си, чрез една част от себе си. После отново ги гради, пак чрез себе си. Защото всичко това Той го води към бъдещи божествени цивилизации. Нематериални, неограничени. Нали? И не, които се въобразяват, че са цивилизации. И после отново ги руши и отново ги гради, защото неговия замисъл превъзхожда всичко. Тоест Той им дава нов шанс за развитие. Понеже светът и цивилизациите са неозрели за Неговата велика мистерия, скрита в Него, ето защо е създадено злото. Но целта на злото е да руши невежеството, не цивилизациите, невежеството в цивилизациите. В случая той е наречено Малкия Бог. А самия Бог, Големия Бог, Великия Бог, Той руши, но те работят заедно. От древността до сега те работят заедно. Имат още много време да рушат и да градят, просто защото невежеството е голямо и огромно. И така злото ще служи на Бога и ще руши докато всичко израсне до своето най-високо ниво на божественост, не даже на духовност, на божественост. Защото Бог не може да строи себе си върху нишето ниво на невежеството. Той няма как да построи себе си. Значи, Бог не може да строи себе си върху нишето ниво на невежеството. Въобще върху невежество не може да се, да се строи никаква цивилизация, нито духовна, нито божествена. Това най-дълбоко са разбрали Толтеките.